și în cer și pe pământ, El ni i Tatăl, De la mari depărtări, vă salutăm cu drag în numele emisiunii de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este Iacob, prezentatorul emisiunii, aducându-vă programul numărul 43, ținut de preotul Valeriu. Dumnealui prezintă o serie de meditații culese de preotul Niculiță, din întreg Noul Testament, luat la rând verset cu verset. În ciuda faptului că Bibliile sunt atât de abundente în țara noastră, totuși, Cuvântul lui Dumnezeu este citit destul de puțin. Sunt mulți printre noi care nu l-au deschis poate niciodată, mulțumindu-se doar cu cele ce aud din partea preotului la Paște și la Crăciun. Programul acesta vine în întâmpinarea acestei nevoi exprese și credem că va fi salutat cu multă bucurie de toți iubitorii de Dumnezeu. Potrivit unui obicei al colectivului studioului nostru de radio, înainte de pătrunderea în lecțiunea zilei, avem mai întâi o mică istorioară culeasă de preotul state și scrisă într-o mică broșurică intitulată Puterea unui copil. Să ascultăm și pe cea de astăzi. Pentru ziua de astăzi am ales să citim un articol extras dintr-un ziar din Bruxelles. Ziarul mamelor din Bruxelles, deci, spune că o legendă arabă prezenta următoarea povestire. Sultanul Egiptului, învins de Gol de bulon și Cruciadele sale, se duse să vadă pe vestitul alchimist al vremii Harun și zise Ucenicii Nazareneanului biruiesc pe fiii profetului. Ei au fipt crucea pe zidurile Ierusalimului, cetatea sfântă. Este o pângărire. Moschea lui Omar este prefăcută în biserică punem la îndemână prin vrăjile tale mijloace să cucerești cetatea lui David. Bizantinii au focul credinței. Știința ta infernală nu poate oare să-mi dea ceva la fel? Vine-mi în ajutor dacă nu vrei ca Mahomet să zacă la picioarele lui Isus. Alchimistul se gândi o clipă, apoi se sculă, deschise o ladă Scoase din ea un vas alcătuit dintr-o căldare mare, cu o țeavă lungă și care se sfârșea în formă de cercuri. Știința mea, zise alchimistul, nu-mi îngăduie să nimicesc vrăjmașii tăi dintr-o dată. Ține însă acest vas de aramă și dă-l creștinilor când vei semna pacea. Acesta îi va ucide încet, încet, dar cu atât mai sigur. Mulțumit acestui vas... Semiluna va întrece crucea, ial fără frică, nu e nicio o primejde pentru musulmani, deoarece profetul i-a oprit să folosească zeama strugurilor viței de vie. Iubiți ascultători, lesne de înțeles, vasul acela nu era decât alambicul de azi. Vai și câtă dreptate are legenda arabă! Alambicul, unde se fierb tot felul de buruieni blestemate pe care fabricanții le toarnă în el, a ucis mai mulți europeni decât armatele mahomedane. El este cel mai mare vinovat de stricăciunea noastră trupească și morală. Alcoolul pe care îl produce prăpădește creierul nostru, noblețea și vrednicia omului. El ne înjosește mai prejos decât un animal. Omenirea nu se va putea îndrepta spre o soartă mai bună decât atunci când va distruge alambicul. Este sfâșietor de dureroasă urma pe care a lăsat-o în omenire alcoolul. Oamenii din toate păturile sociale, oameni de toate calibrele, au fost ruinați din pricina acestui viciu. Drag ascultător care asculți în clipa aceasta la radio și care din nefericire ești și tu robul acestui viciu nenorocit, ai vrea tu să fii eliberat de el? Dacă da, roagă-te și tu Domnului Iisus Hristos pentru această eliberare, Căci El te urmărește de multă vreme vrând să-ți dea. Ascultă liniștit prezentarea acestor programe Care sunt de fapt citirea împreună a Cuvântului Lui Dumnezeu Urmată de scurte explicații să lăsăm acum pe preotul Valeriu să-și prezinte lecțiunea După ce mai întâi vom asculta un cântec Domnul Mare e Puternic și tare, nimic nu-i prea greu pentru el Domnul Mare e puternic și tare Nimic nu-i prea greu pentru el Și sa lui, și marea lui Și cerul tot el a creat Domnul Mare e puternic și tare Nimic nu-i prea greu pentru el pe cât este de mică această fetiță, pe atât este de mare și cu neîntrecut mult mai mare adevărul pe care ni l-a prezentat prin cântare, și anume, Domnul este mare și puternic, este nespus de mare și de puternic, îndeajuns de puternic să te izbăvească, iubite suflet, acela care suferi de patima aceasta a beției sau oricare alte patimi. Tot ceea ce trebuie este să te duci înaintea lui, să te rogi cu stăruință și să-i spui, Doamne, îți dau voie și te rog să mă ajuți, să-ți dau voie și mai mult, să mă izbăvești de aceste lanțuri ale satanei. În versetul de astăzi cu care ne deschide meditațiile, versetul 9 de la Evanghelia după Matei, capitolul 6, avem de a face tocmai cu așa ceva și anume cu rugăciunea. Domnul Isus Hristos spune aici, Iată, dar, cum trebuie să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri. Desigur, recunoaștem toți aici locul în care Domnul Isus ne dă modelul de rugăciune. Vom studia această rugăciune, vom medita mai bine zis asupra ei, verset cu verset. Haideți, dar, să avem câteva gânduri, așa cum Duhul lui Dumnezeu a inspirat pe preotul Niculiță, care este al căutuitorul acestor meditații, din versetul acesta, Tatăl nostru care ești în ceruri. Unul din principalele mijloace prin care sufletul poate păstra legătura cu Dumnezeu este rugăciunea. Ea este firul prin care Dumnezeu ne trimite putere și lumină ca să trăim viața cea nouă, fără rugăciune. Este cu neputință să fim creștini, este cu neputință să biruim păcatul, este cu neputință să aducem roada Duhului Sfânt. Domnul Isus a învățat pe ucenicii săi să se roage pentru că El însuși, cunoștea roadele cuvântate ale rugăciunii, el însuși trăia cu putere viața de rugăciune și de aceea stăruia asupra ucenicilor de atunci și ne învață și pe noi cei de astăzi asupra importanței rugăciunii. Prima condiție pentru ca rugăciunea să fie ascultată este credința. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci, Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, cum ne vedem la Evrei 11 cu 6. A doua condiție pentru ca să-i spui lui Dumnezeu Tată și deci ca să te rogi, este să fii copil al Lui. Copil al Lui Dumnezeu nu poți deveni decât prin naștere din El, nașterea din nou de care vorbește Domnul Iisus lui Nicodin, după cum în mod fizic, Nimeni nu poate deveni copilul biologic al unor părinți decât prin nașterea biologică din ei. A doua condiție, deci, este să fii copilul lui Dumnezeu. Să știi sigur că Dumnezeu îți este tată, nu numai creator. Numai cine este născut din Dumnezeu este copilul lui și, deci, îi poate spune tată. Nu oricine îi se poate adresa ca tată, și nu oricine poate spune rugăciunea tatăl nostru. La Evanghelia după Ioan, capitolul 1, Domnul Iisus însuși spune că oricine îl primește pe Domnul Iisus Hristos capătă puterea de a se numi copil al lui Dumnezeu. Deci nu toți suntem copii ai lui Dumnezeu prin naștere, ci devenim al lui copii ai lui Dumnezeu prin libera noastră alegere a Domnului Iisus ca mântuitor și apoi ca Stăpân al vieții noastre Cu câtă ușurătate se roștește totuși această rugăciune de către oamenii care nici nu s-au gândit vreodată la nașterea din nou, la viața de pocăință zilnică și la viața de sfințenie practică, ba chiar sunt vrăjmași pe față lui Dumnezeu și ai credincioșilor lui. Acesta este creștinismul de nume înșelat de datină. Se cântă în biserici Tatăl nostru de către persoane care nici nu cred cât de cât în existența lui Dumnezeu. Ce trist! Iată ce spun sfinții părinți și unii oameni mari despre rugăciunea tatăl nostru. Să ascultăm vreo câțiva din ei. Prima dată Sfântul Ciprian spune, numai omul născut din nou și readus la Dumnezeu prin harul său poate spune Tată pentru că a început să fie fiu.” Căci, zice Scriptura, tuturor celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Citatul acesta se află în lucrarea Sfântului Ciprian despre rugăciunea domnească. Origen spune, numai cine este Fiul Lui Dumnezeu, poate zice Lui Dumnezeu Tată, și Fiul adevărat al Lui Dumnezeu este numai Cel fără de păcat, cine păcătuiește în mod conștient și deliberat și totuși zice lui Dumnezeu Tată, este un mincinos. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, pentru a uni pe oameni ca frații și fiii aceluiași părinte, toate cererile din rugăciunea Tatăl nostru poartă pe cetea comunitarismului al nostru, a noastră și așa mai departe, așa dar rugăciunea trebuie să îmbrățișeze nevoile noastre ale tuturor spre a fi uniți. Citatul acesta se află în lucrarea lui Sfântul Ioan Gură de Aur, intitulată Predica de pe munte, Omilia 15. Luther Luter. Rugăciunea Domnului este cea mai bună rugăciune care a fost rostită vreodată pe pământ sau a fost născocită de cineva, pentru că ea este alcătuită de către Tatăl prin fiul său și puse pe buzele sale spinte, pentru ca noi să nu ne îndoim deloc că lui Dumnezeu îi place tocmai această rugăciune să o audă de la copiii săi. Un alt teolog, Neander, spune, rugăciunea tatăl nostru este rugăciunea rostită din duhul părtășiei tuturor credincioșilor ia cuprinde pe scurt întreaga ființă și aproape toate adevărurile fundamentale ale creștinismului și este o operă incomparabilă a originalității Duhului lui Hristos. Să-l ascultăm pe Gheote, despre care nu știm încă în ce stare a murit în relație cu Dumnezeu. El spune totuși, Tatăl nostru este o rugăcine frumoasă, ea este de folos și ajută în toate nevoile. Iubiți ascultători, când rostim rugăciunea Tatăl nostru, trebuie să ne cercetăm serios mai întâi dacă suntem copiii lui Dumnezeu prin credința în Domnul Isus, prin nașterea din nou prin pocăință, și începând de aici încolo să-i mulțumim și să declarăm deschis că facem parte din aceea specie, specia lui Dumnezeu, așa cum vedem la Ioan 8 cu 18. Această rugăciune. Este atât de cuprinzătoare și atât de limpede, sunt expuse nevoile unui copil al lui Dumnezeu încât o poate înțelege și un copilaș credincios și totuși poate rămâne ascunsă pentru savantul cu inima împietrită de păcat. Tertulian o numește prescurtarea Evangheliei. E ceva măreț să știm că ne putem ruga. Cuvântul de tată ne dă îndrăzneala, Dumnezeu. Este tatăl nostru, el aude strigătele copiilor săi. Iată ce a scris Carlyle în 1689. Tatăl nostru care ești în ceruri, ce altceva putem să mai spunem? Într-o noapte, în timp ce mă chinuiam să dorm și nu puteam, aceste cuvinte mi-au ieșit înainte cu o nouă strălucire. Mi se părea că le văd scrise cu cea mai mare slovă. Tim, de vreo 40 de ani nu mă gândisem la această rugăciune, n-am simțit niciodată ca acum măreții acestor cuvinte pentru sufletul meu. Încheia citatul. Sufletul împăcat cu Dumnezeu și mântuit prin sângele fiului îndrăznește să se înfățișeze înaintea tatălui în rugăciune și să-i spună că este fiul lui. Câtă mângâiere! Cât curaj, câtă siguranță primesc atunci când pot merge înaintea lui Dumnezeu și pot să-i zic Tată. Un credincios spune despre rugăciunea tatăl nostru că este o lecție pentru copiii și pentru cei slabi în credință. Aceasta ne mângâie și ne întărește. Prin harul tău ne mărgini, Tată și eu sunt copilul tău. Sfințească-se numele tău! După cum aurul stropit cu noroi nu pierde nimic din valoarea sa, tot așa și Dumnezeu rămâne același. El este sfânt și nu are trebuință de a fi sfințit din partea noastră. Totuși, așa cum o oglindă curată redă în întregime fața soarelui, cum în fiecare strop de rouă se oglindește măreția lui, tot așa și în viața fiecărui copil al lui Dumnezeu se oglindește chipul lui Dumnezeu și se sfințește și mai mult numele lui. El este sfânt, dar sfințenia lui se mărește prin cei credincioși, la fel ca și lumina soarelui amplificată în ogrinzi sau în stropii de rouă. Ogrinda murdară împiedică reflectarea soarelui, deși soarele nu pierde nimic din strălucirea lui. Viața întinată a unui copil al lui Dumnezeu, la fel, împiedică strălucirea numelui lui Dumnezeu, deși sfințenia și strălucirea lui nu sunt atinse. Dar în fața oamenilor această sfințenie este împiedicată. La Matei 5.16 am citit nu demult că oamenii văzând faptele voastre bune să proslăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dacă deci printr-o viață curată și sfântă, Numele lui Dumnezeu se sfincește și mai mult, printr-o viață întinată, numele lui este vorbit de rău. La 2 Petru 2,2 ni se spune, din pricina lor, a unor oameni care n-au strălucit cum trebuie, calea adevărului va fi vorbită de rău. Spune Teofilact, fă-ne sfinți pe noi, după cum ești tu, prin noi te vei proslăvi, precum hulirile lui Dumnezeu se pronunță de mine, Așa să se sfințească Dumnezeu prin mine. Prin purtarea mea sfințesc sau hulesc numele sfânt al lui Dumnezeu. La 1 Corinteni 6 cu 20 suntem îndemnați proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru. Cum o să-l proslăvești pe Dumnezeu când ești mânios, când ești lacom, când ești mândru, când trupul tău nu este predat în întregime Domnului, când îl afumi cu. Tutun, când îl îmbeți cu băuturi, când îl destrăbălezi, cum poate atunci oare să fie proslăvit Dumnezeu printr-un astfel de trup? Cum o să-i sfințești numele în fața celorlalți oameni când tu trăiești în vreun păcat văzut sau ascuns? Cum o să-i sfințești numele lui Dumnezeu când tu calci în picioare cuvântul său și trăiești o viață de neascultare față de poruncile sale? O, nu! Lucrul acesta este cu neputință. Dumnezeu ne-a așezat în lume ca să-L reprezentăm pe El. Ne-a făcut oglinzi ca să reflectăm lumina și slava Lui. Dacă nu veghem cu grijă, dacă nu curățim cu desăvârșire oglinda vieții noastre zilnic, dacă lăsăm praful lumii să se prindă de ea, nu putem să-i reflectăm sfințenia și măreția Lui. O, oh, ce răspundere mare avem! Orice gând, orice cuvânt și orice faptă a mea sfințesc sau hulesc numele lui Dumnezeu. Sfințească-se numele tău. Origen spunea că în această cerere rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să-i cunoaștem mai bine în sale absolute și, cunoscându-le, să revestim tuturor celor din jur printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Să fim oglinzi curate ca să purtăm lumina lui Dumnezeu pretutindeni, al slăvii și al sfinți pe el în fața lumii, prin cuvinte și prin viață sunt cea mai înaltă chemare a unui om și alcătuiesc dorința necurmată a credincioșilor. Cu atât mai mult în vremea de față când satana face toate sforțările ca numele lui Dumnezeu să fie lepădat, necinstit și bagiocorit mai mult ca oricând. În vederea aceasta, satana a mobilizat o întreagă armată de necredincioși. De aceea, noi să n-avem altă țintă și nimic să nu stăpânească inima noastră mai mult ca obiectivul spințirii numelui lui Dumnezeu. Negreșit, această strădanie trebuie să aibă la temelie pădarea de noi înșine și de preamărirea numelui nostru. Nu mai merge să urmărim preamărirea numelui nostru când am ajuns să fim cu adevărat copii ai Lui Dumnezeu. Cu cât ne smerim mai mult, cu atât se arată mai mult măreția numelui Lui Dumnezeu. Să învățăm să strigăm, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău de slavă. Psalmul 115 1. În versetul următor, la versetul 10, Domnul Isus ne învață în continuare să spunem, Vie împărăția Ta! Domnul Isus, ca medicul cel mare și desăvârșit, știa să trateze boala tot în chip desăvârșit. El privea totdeauna la cauza bolii și cauza aceasta o vindeca întâi. Când i s-a adus un slăbănog spre a fi vindecat, Domnul Isus i-a spus, păcatele îți sunt iertate, marcul 2 cu 5. Numai după ce i-a iertat păcatele, una din cauzele cele mai des întâlnite ale tuturor stărilor de boală, după aceea, l-a vindecat și de boala trupească. Așa lucrează Domnul. El începe cu lăuntrul și termină cu partea din afară. Înlătură întâi cauza și, în mod natural, dispar și efectele. Împărăția lui Dumnezeu ca lucrarea sa merge pe aceeași cale. Întâi trebuie să vină înăuntru și apoi în afară. Cererea vie împărăția ta are două laturi. Una lăuntrică, personală, și una din afară generală, una spirituală și una materială. Împărăția din afară n-ar aduce nicio fericire, niciun bine, dacă mai întâi n-ar veni înăuntru în inima omului. Împărăția lui Dumnezeu este numai acolo unde El are deplină plină stăpânire. Unde El este împărat, unde El locuiește, acolo este și împărăția Lui acolo este cerul, acolo este casa în care își găsește odihnă și plăcere. Mai întâi înlătură domnia păcatului și a diavolului din inima omului și apoi va înlătura păcatul și pe diavolul de pe întreg globul pământesc. Întâi ia stăpânire inima omului și apoi va lua înstăpânire împărățiile lumii. Împărăția lui Dumnezeu este în vostru, spune la Luca 17,21, deci mai întâi în lăuntru. Mai întâi sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn în inimi, la 1 Petru 3.15, mai întâi să locuiască Hristos în inimile voastre prin credință Efeseni 3.17 și apoi va veni împărăția lui Dumnezeu peste tot pământul. Cererea, vie împărăția ta, trebuie să fie îndreptată mai întâi spre inima mea și apoi spre întreg pământul, cum spune și Sfântul Ciprian. Citezi. Hristos însuși să fie împărăția lui Dumnezeu, deoarece noi în El avem să guvernăm și pe El în fiecare zi îl așteptăm să vină și voim ca sosirea Lui să fie cât mai repede. Încheia citatul. Cine nu l-a primit pe Hristos ca mântuitor și ca domn acum, în inima Lui mai întâi, nici în viitor nu poate aștepta să vină ca împărat. Numai cei credincioși, Pot cere să vină împărăția lui Dumnezeu, ei o doresc cu adevărat. Spune mai departe Sfântul Ciprian, Noi cerem să vină împărăția acea făgăduită de Dumnezeu și câștigată prin sângere și patima lui Hristos, pentru ca noi, care am slujit mai înainte în lume, să guvernăm apoi sub domnia lui Hristos, precum făgăduiește el însuși zicând, Veniți, binecuvântați tatălui meu, de moștenit împărăția care va fost pregătită de la întemeierea lumii, Matei 25 cu 34. Împărăția lui Dumnezeu este suma tuturor harurilor. Ea este însuși Dumnezeu. Cine l are pe Dumnezeu ca Tată, pe Hristos ca Domn și Mântuitor, acela are și împărăția lui. Cine are împărăția lui Dumnezeu acum, acela sigur o va avea și în viitor. Cine dorește și cere cu stăruință vie, Doamne, împărăția ta în inima mea acum, acela va avea parte de ea în vecii vecilor. Cine este născut din Dumnezeu este parte din împărăția lui Dumnezeu. În continuare, Domnul Isus ne învață să zicem facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Unitatea Universului este cea mai mare descoperire a savanților din zilele noastre. Unitatea Universului este esența învățăturii Domnului Iisus, este descoperirea pe care ne-a dăruit-o nouă celor ce credem încă de acum 2000 de ani. Unitatea Universului este centrul lucrării mântuirii făcute de El. Unitatea Universului este voia și dorința fierbinte a Domnului Iisus și a Tatălui Ceresc. În Ioan 17, cu 21, Mântuitorul spune, mă rog ca toți să fie una. Iar la Efeseni 1, 9 și 10 citim că a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care l a cătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni, iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. La Efesim 2,15 scrie, din cei doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Iar la 1 Corinten 15,28 citim, Dumnezeu să fie totul în toți. Și acestea sunt numai câteva lucruri din Scriptură unde se vorbește despre unitate. Iar noi, iubiți copiii lui Dumnezeu, suntem chemați să realizăm această unitate mai întâi între noi cu orice preț și cu orice sacrificiu pentru ca împărăția lui Dumnezeu să vină în inimile noastre, între noi și la timpul cuvenit pe întreg Pământul. În încheierea programului 43, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc, iubiți ascultători, să dau citire unei poezii intitulate Nu-i loc mai sfânt. Nu-i loc mai sfânt decât acela unde-i Hristos și unde-s ai săi. acolo Duhul Sfânt, putere, acolo-i dragostea văpăi. Cuvântul Sfânt, acolo-i soare, credința-i umblet fericit, iar părtășia sfințitoare, i-a avutul cel mai strălucit. nu s stări mai Sfinte ca acelea de pe taborul luminos, când e Hristos în toți ce cântă și toți ce cântăți în Hristos. Când de Hristos e plin cuvântul și în rugăciunei plin de El, atunci și afară și în lăuntru Hristos străluce în orice fel. Nu-i ceas mai sfânt decât acela în care frații adunați și inim lângă inim una în duh se roagă în genunchiat. Când rugăciunea lor se înalță scăldată în lacrimi prin Hristos, îngeri frații, ar frații-îngeri, pământul sus, iar cerui jos. Nu-i har mai sfânt decât acela să fii cu Domnul și cu ai săi, în rugăciune și în cântare și în lacrimi lângă frații tăi oriunde s ei, fă tot și dute, oricât sunt ei, fă tot și stai. Oricum sunt ei, fă tot și caută, că unde iei, ei, un colț de rai. Amin! <fie> Aș Așin veci fericirin Veci fericiri! necuvințarea credinței fie mor și când trai cum și gând ție e pavazan în ființei în te vin cuvințes te vin cuvințes Dumnezeul meu te vin cuvințes te vin cu